Людоньки-люди, позичте часу. Я не встигаю. То прилітаю, то від'їжджаю. Бути щасливим чомусь забуваю. Серце в гарячих долонях стискаю, щоб билось тихіше. Бо ж розірветься. Поруч хтось плаче, хтось поруч сміється. Не зупиняюсь, бо часу немає. І хтось десь на мене давно вже чекає. Постійно живу у страшній круговерті. Та будемо чесні, будемо відверті, кому ми потрібні там, після смерті. Від втоми важкої доходжу до краю. Подумати треба, а часу немає. І знову в дорогу, і знову на трасу. Людоньки, люди, позичте часу.